Du lytter til Radio 24 /7. og den originale taleradio. Velkommen til Hitler's æseløjer med Jarl Kårduå. Velkommen til programmet Hitler's æseløjer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jarl Kårduå.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 Både jager, England i døden, lyder det i denne kække, men også bemærkelsesværdige usentimentale soldatersang, hvor der jo ikke spares på sulstighederne fra dette sangkor af formodet ubådsfolk i krigsmarine Nazi-Tysklands. Søverne. Slaget om Atlanten og de tyske ubådstridskræfters kamp for at kvæle forsyningslinjerne til de britiske øer, er en af de historier om 2. verdenskrig, som stadig kan skabe opmærksomhed. Ikke mindst også takket være bøger, film og tv-serier, som for eksempel den tyske film- og tv-serie sport ubåden instrueret af den tyske filminstruktør Wolfgang Petersen, der også tryllebandt danskerne i begyndelsen af 80'erne. I spidsen for det tyske ubåde under 2. verdenskrig var Karl Dönitz, som i sit meget lange liv oplevede to verdenskrige at blive chef for krigsmarinen i 1943, og til sidst, da Adolf Hitler havde begået selvmord 30. april 1945, blev han øh, udnævnt af Hitler, lige, altså lige inden Hitler øh, døde, til efterfølger med titel af rigspræsident, og dermed leder af det stærkt decimerede tyske rige. Det var Dönitz, der tog beslutningen om Tysklands kapitulation, men han udsatte beslutningen længe for at kunne evakuere et par millioner civile flygtninge og soldater over Østersøen fra de af Sovjetunionen erobrede østområder, som led i Operation Hannibal. Dönitz slap dog ikke for at blive anklaget for krigsforbrydelser ved domstolen i Nürnberg, og han fik 10 års fængsel. Her i foråret 2017 er udkommet en bog af den britiske journalist og forfatter Barry Turner. En bog med titlen Dönitz og det tredje rige sidste dage, der er udkommet på forlaget Gyldendal. Og i den anledning har vi igen valgt at invitere en anden søofficer, nemlig kommandør Paul Gros, i studiet for at tale om, om Karl Dönitz og hans virke, både i krigsmarinen og som regeringschef for det dødsmærket tredje rige. Poul Gros, han er i dag blandt andet rejseleder i firmaet Kulturs, og han har jo selv begået en glemmerne bog om krigen i Østersøen 1939 45 der er udkommet på Forsvarsakademiets forlag, og den har vi jo tidligere omtalt i et program her i Hitlers Aesløer. Poul, velkommen til aller øh, første øh, kort. Hvem var Dönitz, og hvorfor er han interessant? Fordi han er jo meget omdiskuteret stadigvæk, ikke mindst i sit hjemland, Tyskland. Ja, det er en kontroversiel mand, han er vanskeligt at beskrive med få ord. Han er så delt velbegavet, og dygtig. Til skyggesiderne hører en grænseløs beundring for Hitler, og beundringen var i øvrigt gensidig. Han er citeret for nogle voldsomme antisemitiske udtalelser, og så blev han jo aftager til Hitlers tredje rige, og det kom fuldstændig bag på ham. Han var sådan set overbevist nazist, men han blev ikke medlem af partiet, før han blev udnævnt til æresmedlem den 30. januar 1944, altså på 11-årsdagen for Hitlers magtovertagelse. Men hvad er det, der gør ham omdiskuteret? Fordi han er jo også, det er jo de ting, du nævner her, men der er jo også de ting, som jo bliver fremhævet, Operation Hannibal, og at han var, hvad skal man sige, han, han, han udviklede blandt andet den her ulvekobbel-strategi, taktik, Øh, som øh, vi også vender tilbage til. Altså, det er nogle af de ting, som man siger, at altså, han fik skabt et ubådsvæsen, der var sådan rimelig øh, dygtigt i virkeligheden. Ja, han er, er meget respekteret som flådechef, både som leder af ubåden og senere som øh, chef for hele øh, krigsmarine. Øh, han er jo født i 1891 i Berlin. Han er søn af en ingeniør. Han beskriver sit øh, ophav som præcis bondeæt, men melder sig som kadet til marinen som 18 år i 1910. Anledning anledningen er jo den her bog, som er jo blevet hæftekritiseret. Øhm, og hvad, hvad, hvad er din bedømmelse, sådan kort? Fordi der har jo været andre øh, anmelder på banen, som jo dels har kritiseret den for at være sådan rimelig pæn over for Karl for, for Dönitz. Det er ikke sådan krigsforbrydelserne, som man, man hæfter sig ved. Øhm, og der er jo heller ikke tale om en egentlig biografi. Det kan man jo ikke sige på, på en gruppe. Nej, det er, jeg vil kalde det, det er en mærkelig bog om et mærkeligt emne. Men emnet er sådan set jo godt nok. Bogen prøver at lægge op til, at der foreligger en sensation, og der står på bagsiden af bogen, med Karl Dønitz fortjener i virkeligheden en stor tak for sin indsats i forbindelse med afslutningen af krigen, og han nød stor respekt blandt de allierede. Det er noget af en påstand, og der foreligger ikke noget nyt fra forfatterens side, men stoffet er til synliglædende nyt øh, for ham. Men, men der er mange sider af personen Dønitz, og det kommer vi jo ind på her. Ja, men, det, men man kan sige... Øh, øh, der er også andre bøger, man kunne, man kunne læse. For eksempel har han jo selv udgivet sine erindringer. De hedder 10 jager und 20 target, 10 år og 20 dage. Og i 2010 er der også udkommet en, en ganske kritisk øh, døgnisbiografi af den tyske marinehistoriker Dieter Hartwig. Den hedder Legende und Virkelighed. Men altså, den er jo så ikke oversat til dansk. Men, Paul Gros, vi kan jo starte med... Dönits øh, karriere øh, under første verdenskrig, fordi... Øh, øh, hvad laver han under første verdenskrig? Ja, øh, hvis vi lige vender tilbage til bogen, som du lige nævnte, så hed den år ja, og 20-tak, og jeg troede, da jeg så den første gang, at den handlede om de 10 år, han sad i spillet. <laughs> Men øh, det gør den ikke. Det, de 10 år refererer til hans 10 år som chef for ubådene, og de 20 dage øh, øh, for hans tid som statsoverhoved. Men tilbage til 1. Uh, verdenskrig, uh, han uh, var med ombord i Gøben og Breslav, de to uh, tyske skibe, som befandt sig i Middelhavet, da 1. verdenskrig brød ud. Og dem jagtede Royal Navy rundt i Middelhavet, men det lykkedes dem at undslippe og komme til Konstantinopel, og der tilbragte han så uh, de første par år af krigen, og han blev i øvrigt uddannet som flyver. Han blev udstationeret uh, til en flyvstation, uh, men uh, i 16, uh, der med, uh, 1916 meldte han sig uh, til ubådene. Så han var uh, blandt andet elev hos den senere polske flådeschef som var chef for den polske flåde den 1. september 1939, Josef Unruk. Men han uh, er i lære som ubådschef og uh, får sin egen kommando i uh, 1918, i januar 1918. Og uh, han har sælget med to forskellige ubåde, og den 4. oktober, altså fem uger før Første Verdenskrig slutter, uh, der uh, får ubåden rig i forbindelse med en ubådsjagt, den dykker ud og øh, hele besætningen bliver reddet men Døgnis bliver altså taget til fange øh, bliver, opholder sig på Malta og bliver senere transporteret til Sheffield og der bliver han så løslet fra engelsk krigsfangenskab i 1919 og hans karriere, hvis vi tager den derfra så var han torpedobodschef efter øh, Første Verdenskrig og øh, i 1933 bliver han kommandørtegn 34 bliver han chef for den lette krydser, enten som har uh, rollen som skolskib, og der er han skibschef, uh, mens uh, krydseren tager på et tur og uh, tog uh, jorden rundt uh, i 12 måneder. Ved hjemkomsten uh, der bliver han uh, udnævnt til kaptajn Suessé, det vil sige kommandør, og chef for den nye ubådstyrke. I sommeren 35, der har Tyskland og Storbritannien forhandlet om at ophæve en del af Versailles-traktaten, så tyskerne får ret til at bygge ubåde igen. Og det gør man i øvrigt uden at spørge franskmændene, som jo altså var en væsentlig del af Versailles-traktaten. Og den første ubåd løb af stablen 11 dage efter aftalen var skrevet under, så de må nok have været godt forberedt fra tysk side. De havde jo blandt andet haft et, det, der hedder et ingeniørkantor for shipsbog uh, uh, i Rotterdam fra 1922, som man forberedte altså ubådsbyggeri allerede tilbage fra uh, 1922. I 1936, der bliver hans titel ændret til fyrer der uboede, og øh, i 39, tre uger ind i krigen, så bliver den ændret tilbage til befældsarbejder der uboede, for der er kun én fyrer. Uh, så bliver han kontraadmiral uh, 1. oktober 39, viceadmiral 1. september 40, admiral 14. marts 42, og grusadmiral 30. marts 43. Og så bliver han statsoverhoved i forbindelse med Hitler selvmord. In October 1918, I was uh, captain of a submarine in the Mediterranean near Malta. In a dark night, I met a British convoy with cruisers and destroyers. And I attacked and I sank a ship. But the chance would have been very much greater have been a lot of submarines. That's why the idea to uh, to uh, of a Wolfpack to to put the submarines together, that they could at attack together, was very uh, impressive. And uh, that's why in all the years from 1980 until the years uh, 1935 hvor vi havde de første again i the German Navy. I never had forgotten this idea. Ja, vi hører her selv Dönitz i et klip fra den ø, britiske tv-serie World at War, en verden i krigheden. Altså en serie, der blev sendt i 70'erne også på, på dansk tv, fortælle, hvordan han, ø, ud fra sine erfaringer som ubådskommandør i 1918, fik ideen til ulvekoppel hvor altså flere ubåde. De, de er samlet set, hvis de jager samlet, så er de mere effektive, når de skal ud og, og, og, og gå efter konvojerne. Paul Gros. Ja, det han snakker om på dansk er det på engelsk waspack og, og på tysk taktik. Det går simpelthen ud på, at det, det, det er svært at finde en konvoj. Når man har fundet en konvoj ude på Nordatlanten, så blev den. Ubåd, som sender fjendemeldingen tilbage på radio til Ubåds Broadcasten ved hovedkvarteret. Han bliver chef for operationen. Så sender hovedkvarteret tilbage en melding ud til alle ubåde i området. Og fortæller, at der er en konvoj i den og den position med den og den kurs og fart. Og at ubåde 321 eller hvad det nu er for en ubåd, som har meldt ind. Han er leder af operationen. Så den ubåd bruger radio og alle de andre nøjes med at lytte, de sender ikke noget som helst. Så modstanderen ved altså ikke, hvor mange ubåde der er, er i området. Så ved at den masseanvendelse af ubåde, så kunne man opnå nogle bedre resultater, end hvis en ubåd blot uh, ramlede ind i en konvoj som sejlede forbi. Og det man lige skal huske, det er, at de tyske ubåde på det her tidspunkt, det var, hvad man kunne kalde dykkebåde. De var ikke særlig gode til at sejle neddykket i længere tid. Deres batterikapacitet var begrænset, så mange af dem de angreb som torpedobåde i overfladen. Så de dykkede ikke. De sejlede med fuld fart ind mod konvojen. Man har udgør et meget, meget lille mål med en ubrød, der angriber og sejler ind på kollisionskurs, og der er ikke ret meget andet at se en tårnet op over vandet lige forfra. Så det var sådan til måden, de gjorde det på, og når de så følte sig truet, så dykkede de. Og øh, englænderne havde jo altså fundet, opfundet noget, der hed Astik, og det var ikke imponerende godt. Man forsøgte at skræmme tyskerne i slutningen af 30'erne med at fortælle, hvor imponerende Astik var. Men, men det var altså kun i, i forsøg, man lavede. Der var der kun én ud af ti ubåde, som blev fundet. Og det var altså en sonar. Det var en sonar, ja, øh, som, hvor man pingere man en lyd aktivt under vandet, og hvis der er en ubåd, så får man kastet tilbage. Men hvis det vanskelige er at finde konvojerne, øhm, og ikke at sænke den fordi når det første er fundet, så er det, der med at sænke, det er sådan. det er ikke så nær så svært, øhm, så skulle man jo tro, at krigsmarine havde jo sådan en, en flåde af flyvemaskiner, de, for de kan jo bevæge sig hurtigere. Hvorfor havde krigsmarine ikke en masse flyvemaskiner, som kunne finde de her konvojer? Grosadmiral Reda havde ønskede at oprette et stort marineflyvåben. Uh, men Göring var af den opfattelse, at han sagde, at alles var fleet gehørt mere. Alt, hvad der flyver, det tilhører mig. Så han sørgede for, at alle fly kom under uh, luftwaffe uh, Så marinen havde kun tilladelse til at flyve med de fly, som befandt sig ombord i krydserne og i slagskibene, så det vil sige 3, 4, 5 fly kunne man finde på de meget store skibe. Det var, hvad luftwaffe havde. Så man måtte spørge Gøring om øh, støtte til ud over Nordlanden, og der fik de støtte, når de ikke havde brug for det, og de fik ikke støtte, når de havde brug for det. Der var et meget dårligt samarbejde mellem luftwaffe og øh, krigsmarinen. Nu nævner du lige uh, Storadmiral Erik Ræder, som jo sådan set er, er Dönits chef på det her tidspunkt. Og uh, der er jo en strategi uh, for den tyske krigsmarine. Uh, hvad går den ud på her i, uh, i krigens begyndelse? Det, man erklærer, det er altså en blokade mod Storbritannien. Storbritannien var en uh, industrination, som uh, havde en hel masse... Industri, men ingen råvarer. Så alle råvarerne og en masse fødevarer skulle bringes til landet øh, via skibsfart. Så det, man gerne ville, det var at isolere, øh, og det kunne man gøre ved at anbringe en hel masse miner rundt om Storbritannien, angribe med ubåde, og så kunne man lave flyangreb mod skibstrafikken i nærheden af de britiske øer. Så det var sådan set det, det gik ud på. Modsat lave Storbritannien så det, at man blokerede Tyskland, og sørge for med en fjernblokade, fordi man havde en meget stor overfladeflåde, der kunne man så forhindre skibe i at nå frem til Tyskland. Det vil sige, at Tyskland måtte satse på at få, uh, hvad, de behøvede, uh, hvad man behøvede i Tyskland til uh, industri, råvarer og sådan noget. Det skulle man have over land, og der var aftalen med Stalin fra 1939 meget vigtig. Stalin leverede korn, olie og andre råvarer til uh, Tyskland. På det her tidspunkt er der jo så, så nogle overflade skiber, øh, og ubåde, og det vil sige, at de spiller begge parter en, en rolle i den her strategi, men, men det ændrer sig jo. Ja, ubådene havde indledningsvis en stor succes, men man havde fra Tysk side ønsket sig 250-300 ubåde, når krigen startede, og øh, man havde 57, og af ja, dem var det... Øh, Uh, kun 35, som var, i stand til at, som, som var oceangående, som var i stand til at sejle at sige, uden for Østersøen og Nordsøen. Uh, så det var en ret beskeden uh, indsats at starte med. Et år inde i krigen, der har man stadigvæk 57 ubåde Der er sænket 29, og der er bygget 29. Uh, så uh, et år inde i krigen, der er status quo. Men så kommer der utrolig meget i gang i ubådsproduktionen, og dermed kommer der et meget stort problem for Storbritannien, der bliver sænket. Flere skibe i 1940 og 1941, end den britiske industri er i stand til at bygge. Det er på det her tidspunkt, at u boats kommer frem, som man jo også bruger i tysk propaganda. Og de, den tyske propaganda får jo en kæmpe sejr ved det her u der hedder, han hedder Günther Prien, som er leder af U-47, og det er en, en ret berømt skrådstræk berygtet operation, der finder sted ved Scapa Flow i Skotland øh, den 13. 14. oktober 1939, hvor at øh, The Royal Oak bliver sænket. Briterne har en øh, hovedbase op på Scapa Flow, øh, meget nordpå, i, øh, nord for Skotland, og øh, den er selvfølgelig bevogtet, og der lykkedes det i prin om natten, øh, omkring midnat, at trænge ind i det, der hedder Kirk Sound, og der er en utrolig stærk strøm uh, i det område, fordi der er meget tidvand der, det vil sige, der er meget vand, der løber ind i, på flodbasen og der er meget vand, der løber ud igen, så der er hele tiden utrolig stærk strøm. Men det lykkedes ham om natten at sejle ind, uh, og komme ind i det store bassin, hvor de store skibe ligger. Uh, de fleste er ude at sejle, men der ligger et ældre slagskib fra første verdenskrig, Royal Oak. Og Günther prin skyder syv torpedoer. De fem af dem virker ikke, men det får propagandaen jo ikke at vide. De to af dem virker, og skibet springer i luften og synker øh, med et stort tab af, af menneskeliv, og det lykkes prigen i løbet af en time at slippe ud af basen igen og komme tilbage til Kiel, og han bliver simpelthen folkehelt, og, og han får jo Ritterkreutz, Metteisjern og Lopp, og det hele overragt af, altså. af så rider Kors, uh, uh, uh, jernkors er uh, uh, rider Kors. Ja, uh, uh, uh, uh, uh, Hitler. Uh, uh, Hitler selv. Så og han udgiver sine erindringer, og de laver en film om ham og alle, alle mulige andre ting. Og så, og så i marts 1941 er det så slut med Günther Prien, men han har været en legende øh, i lige siden. Et andet øh, S er Otto Kretschmer. Hvad, hvad er det, han har, har, har på sig på yeah, Ja, uh, Otto Kretschmer er den tyske Uber chef, som har sænket flest skibe og han blev øh, øh, allerede, taget til fange, da hans ubåd blev sænket ud på Atlanten den 17. marts 41, men der var ikke nogen, der slog hans tonnage Så han var nummer et på den tyske liste med 273.000 sænkede øh, tons øh, fjendtlig skibsfart. Æh, den 7. marts 41 der omkommer Günther Prin syd for Island. 10 dage senere, der bliver øh, Kretsmos til fange midt ude på Atlanten, uh, da hans ubåd synker. Og samme dag, der bliver Schepke, uh, som er også en berømt uh, ubådsmand, bliver sænket af uh, de samme enskortenheder, som, som sænker Kretsmos. Så lige pludselig, der vender situationen. Den er ikke så gunstig mere for uh, døgnets ubåd. Og der er vi altså ret tidligt i krigen i virkeligheden. Det er allerede ja, 1940. amerikanerne er ikke engang kommet ind i krigen. Det er tre kvart år før uh, det var type 7, der var den mest effektive. Hvad var det, den kun i forhold til de andre? Ja, type 7 øh, er dem, der byggede flest af. Den øh, kunne dykke ned til 100 meter, og så var der en sikkerhedsfaktor på 1,2. Så omkring 220 meter kunne man dykke til uden de store problemer. Um, den havde stor, relativt stor batterikapacitet, men den havde stor udholdenhed, så man kunne altså være ude på patrulje i tre måneder i Nordlanden med sådan en ubåd. Vi har faren gikken England, også en anden øh, kendt øh, skal man sige, soldatersang fra krigsmarine. Og på det her tidspunkt, så er det, vi kalder for slaget om Atlanten i gang, på Grose. Hvad, hvad sker der i de efterfølgende år efter 1941? Ja, der er flere faser af, af slaget om Atlanten. Um med fly, der kunne man dække en del af havområdet, men man kunne ikke dække det ude på midten. Så det vil sige, der hvor ubådene søgte ud, det var midtvejs mellem USA og Storbritannien, og der uh, kunne man så uh, angribe konvojerne, uden at der var flydækning over området. Det vil sige, at man både dag og nat kunne angribe konvojerne. Uh, så det gik meget hårdt ud over den uh, britiske skibsfart. Man fik en lille smule støtte fra USA, men ikke meget. Uh, og på det her tidspunkt, uh, for USA var jo ikke involveret jeg nævnte de her ubåde uh, type 7. 7C, det er den mest kendte af dem. Den kunne altså operere. Den kunne have 14 torpedoer ombord, eller den kunne have 39 miner eller en blanding af de to våben. Når de sænker skibe i konvojerne, så er der jo skibbrudene. Hvad, hvad gør man? Samler man folk op, eller hvad er reglerne her? Da krigen starter, der gælder London-konventionen fra 1930, og den havde Tyskland ikke underskrevet, fordi landet havde ikke nogen ubåde i 1930. Men der stod i bestemmelserne, at besætningerne og passagerer, de skal henvises to a place of safety, det vil sige en redningsbåd, og... Det vil sige, at en ubåd skulle altså dykke ud, sige til handelskibet, at I bliver sænket om ikke så længe, så se at få besætning og passagerer over i og så bliver skibet sænket. Og det bliver jo så stille og roligt ændret i løbet af krigen, og det gælder jo i øvrigt altså også de allierede. Man kan, ikke bare, uh, sænke, uh, man kan ikke bare gå op og kontrollere, hvad det er for nogle skibe, kontrollere nationaliteten og sådan noget. Så uh, i løbet af krigen, der ændrer det sig, man sænker det, man skyder på. Til gengæld så er der det er et problem, det som Christmar nævnte, det var det der med, egen en torpedo. Man må ikke bruge torpedoerne, og skyde store vifter af, af torpedoer og sådan noget. Man skal være meget økonomisk, når man ligger derude, for man har ikke så mange torpedoer. Når man skyder en torpedo, så skal du være, fordi den skal ramme. Men der, der er nogen, der mener, at, at der var tale om sådan en ren krig i slaget, om et landen mellem parterne... Hvad vil du mene? Um Krig er jo ikke, ikke noget, der er særlig rent, men, men uh, det, det var meget vanskeligt uh, for de, uh, de forskellige involverede. Det var farligt for en ubåd at gå op og hjælpe nogen. Der var en, uh, en brøm situation med et stort passagerskib, som blev sænket ud fra den afrikanske kyst af en tysk ubåd. Og uh, der er utrolig mange mennesker, inklusive italienske krigsfanger, ombord i det skib. Og der går ubådschefen altså op og hjælper.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 Du lytter til Hitlers Æslyre på Radio 24 et program om bøger om 2. verdenskrig med Jarl Cordova. Og i dag der taler vi med kommandør Paul Grus om uh, Barry Turners bog Karl Dönitz og det tredje riges sidste dage, der er udkommet på forlaget Gyldendal og... Uh, vi taler om ubådsvæsenet, det tyske ubådsvæsen, og der er jo en udbyggelse af, af nye ubåde her, og vi kommer lidt længere hen i krigen, fordi nu nærmer vi et tidspunkt, hvor vi skal tale om, om, om, om Dönis sige, anden berømte fase af sit, af, sit, af sit liv. Men lige før, der, der sker jo en udbyggelse af nye ubåde, som kunne have betydning for, for forlængelse af krigen i hvert fald. Hvad var det for nogle ubåde, som man har helt til, helt til sidst i 1945? Hvad kunne de, og øh, har de haft betydning for ubådsvåbnet i eftertiden, på Polgrus? Ja, øh, det er jo et fordrag i sig selv, men øh, der var jo et meget... Øh, der var nogle tekniske gennembrud omkring 1940, så der ser man på, om man kan lave ubåde med valtermaskineri, altså med brindoverilte eller hydrogenperoxid. Uh, det er dem, der hedder type 17 og type 18. Og så har man nogen, der hedder type 21 og type 23. Type 21 og 23, de har simpelthen tre gange så meget batterikapacitet, som de hidtidige ubåde, Så det vil sige, at de kan sejle fra en konvoj neddykket. De er sværere at opdage. Hvis de var blevet introduceret i 42-43, så havde der været et virkelig stort problem for de allierede, fordi så ville der stadigvæk blive sænket flere skibe, end man kunne bygge, når man skulle få alle forsyningerne fra USA over til Storbritannien for at kunne lave en invasion på kontinentet. Hvis ikke man kan få en masse varer og soldater og materiel over, så, er det, så udelukker det en invasion. Men de der ubåde, de blev så produceret i stort tal, men... Man kunne jo læse med på nogle af signalerne i Bletchley Park. Man havde knækket de tyske flodekoder, blandt andet. Så der kunne man følge med i, hvordan det gik. Og blandt andet så fik man rapporter i Storbritannien fra den japanske flodattaché i Berlin, som sendte detaljerede rapporter hjem til Tokyo. Og der beskrev han de tyske ubådsprogrammer i detaljer, og man kunne også knække den japanske flådekode, så dermed kunne man også følge med i, hvordan det gik med bombningerne af Kiel og andre havne, hvor man producerede ubåde, og dermed ændre sin kampagne, så man fik skadet ubådsproduktionen så meget som muligt. Da 2. verdenskrig slutter, så er både russerne, britterne og amerikanerne meget interesserede i at overtage de ubåde, der er af Såvel type 17 og 18, at de, de nåede ikke uh, rigtigt at komme ud og sejle dem med valgtsamaskineri. Uh, men systemet blev overtaget af alle tre lande. Og typer, uh, typerne 21 og 23, der lykkedes det alle tre magter at få eksemplarer af ubådene, så de kunne kigge på dem. Nye ubådsbesatsinger er til besættelse af den grønseadmiral. Meldung an Großadmiral Dönitz. Der Großadmiral streitet die front der einzelnen Besatzungen ab. Ja, det er tysk-nazistisk u der beskriver storadmiral Dönitz, der inspicerer nye ubådsbesætninger i maj 1944. Fordi øh, i mellemtiden, der er han jo blevet storadmiral fra 31. januar 1943, hvor han altså overtager efter sin gamle chef Erik Rader. Øh, og der sker jo et skift øh, i strategien til udelukkende satsning på ubåd Ja, baggrunden er slaget i Barnshavet, og øh, det er måske ikke kendt af så mange. Men en lille styrke, øh, som sejlede nord om Norge, den skulle til Murmansk med en konvøj, øh, en lille øh, britisk destroyerstyrke på fem destroyere den bliver angrebet af, af en svær tysk krydser Hipper og Lommeslagsskibet Lytsov. Det vil sige, de har en enorm overlegenhed i ildkraft, men Hitler har givet skibscheferne instrukser om, at de skal komme tilbage, de skal komme hjem med deres skib. Og dermed fratager man skibschefen muligheden for at optræde med det, der hedder dristighed. Det finder den britiske styrkeschef, kapten Robert St. Vincent Sherbrooke, ud af. Så han beordrer, at man ikke må affyre sine torpedoer fra det Så han beholder om ombord, og dermed kan de store skibe ikke komme ind. Og sænke det bliver først opdaget af en britisk historiker i 1958, men det viser sig, at Hitler var råd fuldstændig op i loftet af raseri og skælder Redder ud, for at han ikke opnår nogle resultater oppe i nord Reder uh, Redder trækker sig tilbage, og Dönitz bliver udnævnt til hans afløse, og han bruger så 14 dage til at hisse Hitler ned igen. Hitler vil gerne sende alle besætningerne fra de store skibe til Østfronten og sætte kanonerne op på land og bruge dem på forter. Og det forklarer Døni at det er ikke nogen god idé, fordi man binder utrolig mange allierede skibe ved uh, Tirpitz blotte tilstedeværelse i en norsk fjord op i nærheden af konvojerne, uh, uh, der skal over til Murmansk og uh, Arkhangelsk. Så det tager altså 14 dage at få hisset Hitler ned, og så fortsætter man sådan set. Men nu har man jo altså ubådsstyrkens chef. Han er nu chef for hele flåden, og der bliver lagt meget stor vægt på ubådsproduktionen. Øh, han får Hitlers ord for, at den har første prioritet, men på et tidspunkt er der altså også andre, der kommer ind til Hitler, og lige pludselig så har alting først prioritet. Øh, men... Øh, Uboerne og navnlige type 21 og type 23, de er opprioriteret. Der sker jo det, at øh, de, de tyske herrer går tilbage på alle fronter, og øh, navnlig på Østfronten går det helt galt. Flygtningene begynder at flygte hen over Østersøen, eller i hvert fald de begynder at, at, at ske væk derfra, fordi at, at russerne er meget, meget tæt på. Og der er det jo så, at man iværksætter Operation Hannibal, på Grus, hvad går den ud på? Ja, den 22. oktober trænger de første russere ind på tysk jord i Østpreusten og der er man klar over, at nu er den galt. Uh, man holder nogle opildende taler, uh, det gør gavlejderen i uh, østprøsten Erik Koch, uh, men det har den stik modsatte effekt. Når han siger, at folk skal sætte hælene i jorden og blive og kæmpe der, hvor de er, så mylder det jo altså vest på, fordi de er bange for russerne, og nogen ved også, at ty den tyske her uh, har lavet grusomme forbrydelser i Rusland. Det kunne være, at russerne vil hævne sig, når de kommer ind på tysk jord. Så, der er starter en folkeflytning fra Østprøsten vestpå, og inden krigen er slut, er der 2,2 millioner mennesker, som er transporteret vestpå af Søvejen. Det var meget vanskeligt at komme vestpå med tog og landevejen, fordi der, var jo, der begyndte jo at komme utrolig mange sovjetiske fly i luften. De tre fronter, som angreb i retning mod Berlin, havde over 15.000 fly til rådighed. Så øh, de blev sat ind mod jernbaner og mod veje. Der var ikke de store angreb mod skibsstyrkerne af uforklarlige årsager, men øh, man forsøger at skrave så mange skibe sammen som muligt. Man bruger alt, hvad der er. Man finder også en del skibe i Norge og Danmark til hjælp for den her transport. Til sidst så ender Hitler med at begå selvmord, og så udnævner han Dönitz til sin efterfølger. Han får titel af Rigspræsident. Hvorfor bliver det ham? Og hvorfor bliver det ikke en af de der skal man sige, nazispidser fra nazistpartiet Gøring, Goebbels, Himmler, Paul Gruss? Ja, det er jo en, et ganske mærkeligt valg, der sker her. Det kunne være rustningsminister Speer, det kunne være Reichsfyr Heinrich Henrik Himmler fra SS, eller pro propagandaminister Josef Goebbels. Hvis vi kobler de forskellige ud, Speer var måske en kandidat, men han fik at vide at den 13. marts 1945, at han skulle ødelægge hele den tyske infrastruktur. Så når Tyskland blev erobret, så skulle der ikke være en stump tilbage. Så Hitler gik altså ind for dette ravnerok, at der ikke var noget tilbage. Det synes Speer ikke var fornuftig, og han gik op og sagde det til Hitler, når vi når ind i midten af april at uh, det havde han altså ikke gjort. På den måde, der røg han af listen som mulige kandidater, og jeg tror nok, at han har tænkt sig gevaldigt om og sagt, at det er ikke nogen smart idé at stå som aftager af det tredje rige efter uh, Hitler's uh, selvmord. En mand, der utrolig gerne ville og fandt det helt naturligt, at han blev det, det var Heinrich Himmler, og ham... Har Døgnis jo nogle interessante møder med, lige i forbindelsen med overtagelsen. Lige før han får at vide, jeg tror det samme dag, han, han, øh, øh, den 30. april, øh, der har han et møde med himler om formiddagen, og så får han at vide om aftenen, at han skal være aftager, og så får han arrangeret et nyt møde med himler. Goebbels kobler sig selv ud af det, i det han begår selvmord. Øh, han og konen og alle børnene øh, omkommer i... Øh, Uh, Hitler's bunker. Og gøringer er allerede afskrevet for Og at forlægge har været involveret i uh, et kup. Uh, Uh, og i øvrigt så, så har, uh, kommer det jo altså også frem via præsten, at himler har følger ude til Sverige. Men hvorfor Dönes? Altså han er jo uh, søgerfysisk, det kunne være en general, uh, men uh, altså, vi ved, at Dönes han får kontakt med Hitler fra efteråret 34, hvor han jo er kommandant på krydseren Emden, uh, og så siger han i hvert fald i Nürnberg, han har kontakt med ham fire gange frem mod 39. Uh, han melder sig aldrig sådan egentlig ind i nazistpartiet, selvom han jo i 44 der blev han pludselig æresmedlem af partiet. Alligevel så tyder alt på, at han var nazist til fingerspidserne og antisemit. Men er det fordi, at Hitler han siger, at det kan ikke blive en general, det kan ikke blive en af de natespidser, men søværnet, krigsmarinen, har dødeligt mest og det er Er det sådan der? Efter 20. juli øh, råbte Hitler jo ret højt om kring generalerne. Han var ikke særlig begejstret for generalerne i den tyske her, og påstod jo blandt andet det der med, at det eneste, de havde lært, det var at spise med kniv og gaffel på Forsvarsakademiet og sådan noget der. Um, han var klar over, at han havde noget konkurrence derfra. De eneste to officerer, han snakkede rigtig godt med, det var Kesselring og Dönitz. Dönitz beundrede Hitler, og det var en gensidig beundring. Han lyttede også til råd fra de to, så det var et relativt naturligt valg, og Dönitz var tæt på ham. Kesselring var lidt længere væk. Uh, så uh, det, det var i den henseende måske et uh, naturligt valg. Men det er ikke indgået. Ja, og, og han har aldrig beskæftiget sig med politik før. Deutsche Wehrmacht, mine kammerater. Det fører os faldet. Getrædt sin afgroßen idé.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 Gegen Engländer und Amerikaner muss ich den Kampf so weit und so lange fortsetzen, wie sie mich in der Durchführung des Kampfes gegen die Bolschewisten hindern. Die Lage erfordert von euch, die ihr schon so große geschichtliche Taten vollbracht habt und die ihr jetzt das Ende des Krieges herbeisehnt, weiteren bedingungslosen Einsatz. Dönitz, han siger, at Hitler er faldet i kamp mod bolsjevikerne og jeg overtager nu. Det er jo Dönitz i Tysk Radio 1. maj 1945, vi hører. Hvad er det for en situation, han står i? Ja, han havde... Dönitz havde kun modtaget meget korte telegrammer fra Bormann, så han får at vide om aftenen den 30. april, at han er udpeget til at være afløser, og han får at vide, at Hitler er død. Han får ikke at vide, under hvilke omstændigheder han er død, og han får dagen efter et uh, meget kort telegram igen fra Bormand om, uh, hvad uh, der er sket. Og et af de problemer, som Dönitz står med, det er, uh, hvad med den faneid, som jo er meget vigtig for alle tyske officerer, den de har aflagt til Hitler, bliver den overført til Hitlers afløser. Og det mener Dönitz, at den gør, uh, så derfor så, uh, har alle officererne jo altså svoret troskab til den nye leder også. Han er ny politisk leder. Hvad, hvad, han står med en opgave. Øh, hvad går den ud på? Hvad går hans politik ud på? Det er jo et af de store spørgsmål. Hvad har Dönitz selv forestillet sig, man egentlig skulle med en regering? Øh, det han skriver i sine erindringer, det er, at de væbnede styrker i Tyskland, de er slået, men den tyske stat eksisterer jo stadigvæk, så derfor så mener han, der skal være en eller anden form for politisk lederskab, og han prøver at stable en politik på benene, og han får altså også fat i en hjælper, som kan danne en regering for ham. Og hvem er det? Det er uh, von, uh, Kruzik, uh, von Kruzik, Grev Sverin von som har været finansminister, og han bliver så både udenrigsminister og... Uh, uh, finansminister i den her nye regering. Som blev dannet i Flensborg 2. maj 1945. Men har det overhovedet nogen betydning, altså at man uddanner man danner den her regering? Altså, okay, hvad, hvad, altså det Riget er jo sådan rimelig øh, øh, lille. Man taler om sådan en, øh, et pocket en lommerige, lomme fordi øh, det er stort set noget Slesvig-Holsten der er tilbage af rige efterhånden. Der er en hel del af landet, som er besat, øh, men det man jo altså også prøver, det er at få samfundet og befolkningsgrupperne i de forskellige områder til at overleve, og det kræver en eller anden form for organisation. Og det er derfor, han prøver at opretholde den militære disciplin så længe som muligt. Og så har han et spil, som det begynder at gå op for de allierede, hvad det er for et spil, han har gang i, øh, Dönitz, for han har jo været involveret siden midten af januar i operation Hannibal med at evakuere folk. Hvis han kan forsinke overgivelsen, så kan han få endnu flere mennesker over i den engelsk-amerikansk besatte del af Tyskland. Han kan blive ved med at sejle med handelslådens enheder og over i åretskibene i i Østersøen og blive ved med at hente folk. Så enhver forsinkelse tjener den tyske befolkning. Det er siger, hans opfattelse af situationen. Og det er derfor, han introducerer sådan begrebet delkapitulationer øh, her. Øh, og vi har jo allerede et meget godt eksempel på en delkapitulation. Det er den 4. 5. maj, Paul Grus. Ja, han prøver jo at spille de allierede ud mod hinanden, hvor vi har Montgomery som den indledende forhandler. Vi har Eisenhower i baggrunden, som forhandler på både britter og amerikaneres vegne. Og så har vi jo endelig... Noget med russerne, som også kommer ind. Men det er en udbredt opfattelse blandt tyske officerer i maj, begyndelsen af maj 45, at det er jo kun et spørgsmål om tid, før britterne, amerikanerne og resterne af den tyske her er i krig med Rusland igen. Tyskerne, og specielt Dynis, har meget svært ved at forestille sig, hvorfor Britter, amerikanere og russere arbejder sammen, fordi det vil jo resultere i, at vi får et kommunistisk øh, domineret Vesteuropa. På et tidspunkt, så, øh, så har jeg også en idé om, at han skal sådan, øh, øh, sænke øh, sine ubåde øh, operation Regenbogen. Øh, hvad, hvad går det ud på? Jeg har tilfældigvis taget med mig en signalblanket, som stammer fra Pak, og det er oversat fra tysk til engelsk, hvor der står uh, i, i den, uh, og den er sendt den 3. maj kl. 23.52, det vil sige ret sent inde i hele processen om fredslutning. Ubåde, som er operationsklar, de skal afgå til Norge, og de øvrige, som ikke er operationsklar, de skal sænkes i overensstemmelse med Operation Rikkenbogen. og hvis det er, overhovedet er muligt, så skal det foregå i Gelsinger Bugt, altså lige øst for Flensborg. Altså, Operation Regenbogen blev iværksat, sænkning af alle ubåde, og det går så ind og bliver en del af forhandlingerne, må man sænke skibe mere, så Regenbogen bliver aflyst, efter at den er iværksat, og det efterlader jo altså nogen lidt forstyrret. Og regenbogen betyder så regnbue på tysk. Og, og, men der er jo nogen, der st stikker af, blandt andet U-977, der når helt til Sydamerika. Jeg tror, de er neddykket i 66 dage, og der er jo meget maleriske beskrivelser af, at øh, stort set alt er grønt dernede, fordi... Øh, at, øh, og de øh, de, de har eksem og svamp og alt muligt andet, fordi det er ikke noget særligt... Øh, det er et rimelig fugtigt miljø, de, de, op, de oplever, når det kommer syd for ækvator i hvert fald. Vi skal have afsluttet hans øh, regeringstid, Dönitz. This was the scene at Flensburg, after the arrest of the so-called German government. Dönitz, Jördel and Friedeburg leave the line patria, to which they'd been summoned, to hear that they were now prisoners of war. Dönitz, the self-styled Führer... Judel, the former chief of staff, and Friedeberg, already no doubt resolved to take his own life. It was a day of mass arrests amounting to between five and six thousand Germans. Det britiske Urevy, der fortæller, at det nu er slut med The Pocket Reich, lommeriget, da flensborg regeringen blev arresteret den 23. maj i Murvik Mørvik på dansk Flensborg. Og gridsmarinens sidste chef, Admiral von Friedeburg, han begår selvmord undervejs i processen. Og forinden har Dönitz jo selv fortalt, øh, han har blevet sendt Friedeburg til Reims i Frankrig, for at underskrive kapitulationen sammen med... Alfred Jodel, blandt andet Paul Krus. Ja, der er en meget interessant udvikling omkring den 7. maj med den fredslutning, fordi der er en russisk generalmajor med, som er øh, Stalins udsendte, Baggrund, det er generalmajor Ivan Aleksejevich Susloparov. Han var forsvarsattaché i Paris i 1939 og uh, efterretningsofficer og formentlig manden, som stod for al den sovjetiske uh, militære uh, indhentning uh, i hele Vesteuropa. Da Paris blev befriet i 44, så blev han sendt tilbage som forsvarsattaché og også tilknyttet som forbindelsesofficer til Eisenhavns hovedkvarter. Han ventede på at få et ja til at skrive under af Stalin. Det får han ikke. Han får ikke noget at vide. Så han møder sig op til underskrivelsen og skriver under, under forudsætning af, at han ikke modtager instrukser om det modsatte fra Moskva. Da han kommer tilbage til sit kontor efter underskrivelsen kl. 2.30 om natten, så ligger der fra Stalin en ordre om, at han ikke må skrive under. Susloparov, han forsvandt. og ingen, der vidste, hvad der blev af ham. Og øh, folk, der faldt i unåde på det tidspunkt hos Stalin, de havde det med at blive likvideret i Ljubljanka-fængslet. Så man vidste ikke helt, hvad der var sket med ham. Men han dukker så op nogle år efter, stadigvæk som generalmajor og chef for øh, varierne diplomatiske akademier øh, øh, i Moskva. Altså en øh, krigsdiplomatisk øh, skole for efterretningsofficerer dem der skal være attagerer. Døgnis, han bliver jo så anklaget i Nürnberg for krigsforbrydelser. Hvad er det for nogle anklager, der bliver præsenteret for ham, på Grus? Ja, der er tre anklager. Det er forbrydelser mod menneskeheden, og der bliver han ikke dømt for at have ført aggressionskrig. Der bliver han dømt og forbrud på krigens love. Og så kan han, han også dømt for det? Ja, han bliver dømt for de to sidste forhold, men... Den amerikanske flådechef fra Stillehavet, Admiral Chester Nimitz, han bliver kaldt ind som vidne i forbindelse med uh, det der med, hvad gjorde ubådsbesætningerne hvad var de autoriseret til, hvad måtte de, osv. Og, og, og, og der viser det sig, at der er ikke den store forskel på, hvad amerikanerne og hvad tyskerne har gjort under krigen. Vil du sige, at han har fået en, en færre rettergang og dom? Uh, Kigger på det. Barry Turner, han er jo ikke i tvivl. Han, han mener jo, at, uh, uh, at, yeah, uh, at, uh, uh, at det er en unfair... Det, det, er, det, det, det, er, det er jo lidt svært at sige. Jeg, jeg, jeg vil nok sige, at de der to punkter er, er nok, der har han ikke i virkeligheden forbrudt Så Han, han har sendt nogle signaler om, øhm, at der var ikke noget med at redde nogle mennesker, men, men det, det, det er, sådan, det, han, er ikke, han er ikke voldsomt belastet. Han får i hvert fald 10 år i Spandeau-fængslet, hvor han sammen med Erik Ræder, der i er øvrigt får livstid, tilbringer noget af tiden med at opføre historiske søslag og diskutere udfaldet. Han løslades i 1956, øhm, og vi kan lige høre, hvad Døne selv mener om sin dom. Jeg har det i overbevisning, at øh, de krigsmarine under min befælde gehandelt hat. Mit demselben Gefühl habe ich ja auch die Anklage gegen mich oder zur Kenntnis genommen und äh, im Wesentlichen äh, hat sie mich ja nicht getroffen, weil ich mir keiner Schuld bewusst war. Ja, det er Dønnes i interview fra 70'erne, hvor han siger, at han nærmest tog dommen til efterretning, da han ikke er enig i præmissen, at han skulle være ansvarlig for krigsforbrydelser under hans kommando. Ja, der havde krigsmarinen optrådt fejlfrit, mener han, og han behøver derfor ikke at føle nogen skyld. Det er altså synspunktet, det er andre så slet ikke enige i, vil jeg så lige sige. Øhm, 41.000 tjener i krigsmarinens ubåde, knap 26.000 mister livet, og den ene hans sønner dør som øh, medlem af en ubådsbesætning, og den anden søn dør som medlem af en schnellboot-operation med kyster. Øh, omkring 85.000 øh, øh, mister livet i krigsmarinen. Paul Gros. Ja, øh, det var nogle voldsomt tab, det havde. Da Jodel kommer hjem fra, altså stabscheften, øh, kommer hjem fra Reims den 7. maj, så har han et nummer af Stars and med her billeder af befrielsen af Dachau. Og der er døgnets kommentar, det andet vi sandelig ikke noget om. Og det er vanskeligt at forstå, at man så højt oppe i en nazi ikke har andet noget om, hvad der var sket af grusomheder i det tyske rige. Det er simpelthen ikke troværdigt. Han øh, bliver jo sådan set pensioneret og øh, lever stille og roligt resten af sit liv i en landsby syd for Hamburg. Øhm, han dør juleaften 1980 som 89-årig. Hans begravelse bliver også ret omdiskuteret. Øh, det er så i januar 1981, øh, der er officerer fra den tyske Bundesmarine. De må altså ikke deltage i uniform, men der er andre... Der er 100 ridder til stede. Der er en britisk... Royal Navy Chaplain i uniform. Og under begravelsen kommer der tilfældigvis to er fra den tyske flådes flyvevåben ind over Waldfredhof i Afmyle, 20 km øst fra Hamburg. Så og så var der selvfølgelig ballade igen. Tak til dig, Poul Gros. Du er kommandør, forfatter, rejseleder hos rejseselskabet Kulturs, fordi du kom og talte med mig om Barry Turners bog, Carl Dönitz, og det tredje, rige sidste dag, der udkom på forladet dag. Hitlers Asløre er slut for i dag. I teknikken sad Jens Marot, og jeg hedder Jarl Kordova, og er vært og tage ret længere programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien, som podcast via radio427.dk. Her til sidst skal vi høre tit tidmelodien fra spillefilmen og tv-serien, der er af komponisten Claus Doldinger. Tak for i dag.